Олесь ішов, ледве тягнучи ноги, ступати було занадто боляче. По шляху до станції на залізниці Олесь не пройшов і півверсти, як звалився на сніг і рішуче сказав, що далі не може йти. Прибігли червоногвардійці. Ставай. гукнув на Олеся один із них, молодий зі злими очима й маленькими вусами. Ставай, блазню, ач прокляті гайдамаки! Баламутити народ, баламутять, а як лихо, то немощні, які робляться. Вставай, не прикидайся. Але знову сказав, що йти не може. Тоді другий червоногвардіє з ненавистю вдарив його по ногам ботогом. Олесові зробилось боляче й соромно. Ударили його і вдруге, і ще дужче. Олесь якось похопцем схопився на ноги, зробив три кроки і упав зовсім знесилений і принижений, лицем на сні він не хотів нічого бачити і чути. Навкруги засміялись. Ось з вами, Гайдамацький генерал. А ще по своїй хоті пішов, бач, безсилий який, з-під матеріної спідниці вирвався буржуй. Справді що буржуй. Дивіться, пальто зі смушеним коміром. Алесь не стримався. Його взяла злість того, що вони знущалися над безсилим і обезброєним ворогом. «Прокляті боягузи! вміють тільки мирних людей розстрілювати!» Він повернувся і сказав. «А вам заздрісне, що в мене пальто гарне! Так пограбуйте! Ви ж усі колишні злодії та душогуби!» Червоногвардійці оторопіли від таких сміливих слів. «Е, он воно що!» Протягом проказав той, що називало Леся генералом. «Он він куди!» «А що ми будемо з ним ввожатись? Багнет підбіг та край!» «Ні, цього не можна! Знаєш, що заборонено. А ми його до комісара. А розмалює його, як треба. Ходім ти. На Олесі не йшов запал. Не можу я йти. Іш, падла, а я тебе. Олес побачив коло груди вістря багнета, але це не зробило на його жодного враження. Коли? Червонговородійці почали лаятись і змагатись, що робити з генералом. Олес лежав і посміхався. Він був переконаний, що Бог не дасть йому загинути. В той же час було приємно бачити, що він несподівано звернув на себе увагу. Олесь з радістю думав, що червоногвардійці ставляться до нього не байдуже, а зі злістю. Нарешті червоногвардійці зрушниць зробили мари і з лайками і нахвальками понесли Олеся як зраненого. Йому було весело. Донесли до воза з харчами і поклали там. «Стривай, доїдемо до станції!» – нахвалялись вони. Щоб його не чекали на станції, а зараз Олесь був радий тому, що їхав. У ногах помаленьку ворушилася кров, Олесь почував це, його поклали на спину, і тому то було видко небо. Воно здавалось Олесові якимось новим і надзвичайно чудовим, ніби він уперше на віку побачив небо. Немов я ніколи не помічав його раніше. Хмарки білі, волохаті, висник наді мною не рушиться. Їду вперед, а як дивиться на небо, то не стою на місці. Не трусить, тільки повітря холодне. Фу, чого це так руки заніміли? Олесь підніс руки до рота і почав дмухати на них. Руки стали нагріватись. А як заплющити очі, то здається, що лежиш на постелі. Заснути чи що. Де це я? А, мене везуть на станцію. Там буде розправа. Я їх образив. Що ж, бити будуть чи уб'ють? Ну, нехай. Все до того йде. Звичайно, я бажав цього. Чудна я людина. Зараз сілкоюсь пригадати, чого я пішов сюди, чого кладу в домовину батьків. І не можу дати відповіді. А може, вже й померли батьки. Я ж із дому пропав безвісти. Серце боляче защемило. Все одно, все одно край. Я вже загину. Хоч і не вб'ють тут, то все одно незабаром помру від туберкульозу. Не жити мені. А Бог... «Господи, поможи! Порятуй! Я ж вірю!» Олесь розплющив очі. На небі ті ж хмарки. «Там високо недосяжний Бог. Він бачить все. А скільки зненависті! Я теж ішов людей вивати, гадав знайти спокій у бою. Мені молитись треба. Нема мені спасень на тім світі. Я загину. Якось покірливо я все терплю». «Як плоха тварина. Що падає, й беру. Хіба я здобув щонебудь боротьбою? Хіба я боровся? Борітися? Поборете? Це гасло тієї партії. Есері. А я хіба поборов щонебудь? Я не есер. Я пішов сюди битись, так. Але не в ім'я повинності і боротьби, а з отчею, Я тварина малодушна. Хіба то людина, хто не вміє поставити себе серед інших людей?» Та ж корова. Ось мене везуть на смерть. Чого ж я не радію? Я ж шукав смерті. Дурень, хіба людина мусить шукати смерть? То вже не людина, а не долюдок. Розстріляють мене? Добре. Залишать живим? Буду жити. Посадять у в'язниці? Буду сидіти. Хіба ж я буду пручатись? Я нікчемність. Хе -хе. Мене може роздушити кожен. Підійде червоногвардієць. Проведе нежем по горлянці. І каюк. Нема мене. Партія есерів. Соціал-революціонерів. Дрібнобуржуазна партія в Росії існувала в 1901-1923 роках. До 1917 року перебувала на нелегальному становищі. У квітні 1917 року утворилася Українська партія соціалістів-революціонерів. Програмою передбачалася автономія України, скликання українських установчих зборів, питання націоналізації землі. В 1918 році стався розкол у ПСР на боротьбистів і праве крило. Олесь знову почав дмухати на руки. Хочеться подумати про дім, але не варто. Ну що мені тепер? Ну помирали батьки, і я через годину, день, два, місяць теж помру. Так що ж, а, а Бог, може, порятує? Господи, простий помилуй. Ну, я помру, другий помре. Третій. Прийде час. помирають всі мої співучні-учительні. І нічого. Земля не перевернеться. Один раніше, другий пізніше. Господи, заступи мене твоєю благостю. Причисте діво. Я ж кажу, що це нічого. Смерть дрібниця. Родився – помер. А перемежок між цими бігунами – життя. Це формула. Підставиш у цю формулу людину – кінець. Помре. Непомітно для себе Олесь заснув. Прокинувся він від голосного крику. Ставай, Заснув, Шельма!» Олесь схопився протирочень, потім засміявся. «Як же це вийшло, що я заснув? Ви не знаєте, товариші?» Червоногвардієць похмурився. «Знаєм вас! Підмазуєтесь!» «Дурень!» – подумав Олесь, і його гарний настрій в мен зник. Все посіріло навколо. «Ході до комісара!» «Хіба вже приїхали?» Олеся оглянувся. Дійсно, приїхали. Проти уявлення Олеся комісар був інтелігентна на вигляд людина, не і обшарпаний, а вдягнений в захисного кольору вбрання з револьверами-шаблею. Як привели Олеся, комісар отправив усіх із кімнати і запитав. «Ти що ж це, гайдамака?» Його спокійне обличчя почервоніло і заворушилось. Олесь хитнув головою. А, молокосос. ланець, хлопча, а вже контрреволюціонер? Боржой? Ти що ж це, а? Проти кого? Проти великого руського народу? Проти пролетаріату? А ти знаєш, що робить народ із зрадниками? Питав комісар, наступаючи на Олеся. Він їх нищить, розумієш, як комашню. Комісар зробив рух рукою, щоб показати, як нарід нищить зрадників. Олесь оступився назад, щоб комісар його не вдарив. Але комісар уже заспокоївся і сів. «Я представник влади народу і мушу оберігати інтереси його. Так чи ні?» Олесь хитнув головою. «Я їх бороню, як це лишить громадянину. Молодий чоловіче, ви ще зовсім хлопчик. Ви юнак. Хіба можуть бути в ваші роки справжні переконання?» Ви виросли в буржуазній сім'ї, вас виховали у певному дусі, а ви своїм батькам і повірили. Чого ви самі не придивилися до життя? Ви ж знаєте, що Україна – це тільки причіпка для буржуїв. І маби ім'я, аби сховати за чимсь свої егоїстичні інтереси. А ви цього не зрозуміли, молодий чоловіче, і повірили зрадникам. І як же це так, га? Негарно, молодий чоловіче. А потім друге питання. На що ви ображали наших лицарів-вояків? оборонців від імперіалізму, славетну Червону Гвардію. А чи ви знаєте? Далі комісар почав перебирати славні вчинки Червоної Гвардії. На столі, за котрим він сидів, стояла склянка чаю. Олесь дивився на неї, йому дуже захотілося чаю. Або кави, чогось солодкого-солодкого. Комісар почав розповідати про Маркса і Енгельса. Олесеві ще більше захотілося чаю. Ну, та як же? Ви зрікаєте своїх переконань? Олеся засмоктала під ложечкою, чаю хотілось донестями, тому то його взяла злість. Ні від чого я не відрікаюсь. Я боронив інтереси України і буду далі їх боронити від усякого гвалту й грабування. різко промовив він, не дивлячись на те, що в школі, в змаганнях між товаришами, він мовчки тримався загальноросійської орієнтації. Комісар, побачивши, що його красномовство загинуло марно, а він був дуже переконаний щодо сили свого слова. Образився. а Так он як! Україну, кажеш, борониш! Ти побачиш, яка то Україна! Покличте лікаря!» Гукнув він крізь двері. «Навіщо лікаря?» «Ой, щось цікаве буде!» Подумав Олесь з раптовим захопленням. І знову було приємно, що він грає тут немалу роль. Хвилин з десять шукали лікаря. Комісар заспокоївся і почав продивлятись папери. Але стояв і надгував. Ні на що було дивитись. На стійках кімнати не було нічого, крім звичайного і нецікавого розпису потягів, благання тимчасового уряду про підтримання і напівобірваного плаката позики волі. Тимчасовий уряд – буржазно-поміщицький уряд у Росії, сформований після лютневої буржазно-демократичної революції 1917 року, утворений 2 15 березня 1917 року. З 21 липня його очолював Керенський. Внаслідок перемоги Великої жовтневої соціалістичної революції уряд було повалено 25 жовтня, 7 листопада. Вікна кімнати виходили в сад, і дерева, стовпившись коло самих їх, заступали краєвид. Але цікавився, навіщо комісар наказав покликати лікаря і не міг відповісти собі на це питання. Думка про лікаря зовсім захопила Олеся, і він перебирав у голові можливі пояснення. Міркування обірвалося з приходом самого лікаря, людини невисокої на зріст з сивиною. Він, видно, недавно снідав або пив чай, бо ще пережовував їжу. За лікарем війшов червоногвардійський вартовий і став біля дверей. Лікар, привітавшись з комісаром, глянув на Олеся. «Отеє?» – запитав він. «Так, як ім'я і прізвище?» Олесь сказав. «Пишіть!» – звернувся комісар до лікаря. Цього року, 22 січня, покарано на смерть розстрілом гайдамаку по своїй охоті Олеся Привадного за непослух і опір. Присуд виконано на станції Липки об... комісар глянув на цигарі... 11-й годині і 45 хвилин на 12 ранку. Лікар такий-то, а я початку прикладу. Олесь, почувши свідоцтво про свою смерть, не захвилювався. Просто і в голову не йшло, що жива людина може почути свідоцтво про свою смерть. Він був певний, що скоїлась помилка, і хотілося йому підійти до комісара, плеснути його по плечі і сказати. Годі, комедіанта, себе вдавати! Я живий!» Потім глянув слідком за комісаром на дзигарі за своєю спиною на стінці. Здивувався, що не помітив їх раніше, і побачив, що вже 11 годин 40 хвилин. Тоді Олесь зрозумів, що через п'ять хвилин він буде лежати на землі, пронизаний десятком куль. Потім його зачеплять мотузякою і потягнуть, може закопають, а може й ні. Але обов'язково зачеплять мотузякою. Потім він буде гнити, смердіть, шкіра облізе. Олесь почув, як почали холонути ноги. Спершу пальці на ногах, потім литки, кульша, живіт, груди. Холод, як хвиля, котився з долу до верху. Очі закрились обрусами, і Олесь помітив, що кімната починає перевертатись. Він енергійно блимнув очима, обрус спав. Треба тримати спокійніше, байдужніше, як отаман, а не то будуть сміятись. Треба молитись. Через кілька хвилин я буду перед судією. Господи, прости за все, прости за злість і за непокірність волі твоїй, прости мені, як створінню своєму і як немощній людині, а батько, мати. Захотілось ридати. Хоч би ще годинку пожити, помислити про все. Хоч все одно, все одно, чекати смерті катування. Хай зараз, зараз. Господи, прийми мою душу. Треба молитись за комісара, за червоногвардійців. Господи, пробач їм, не відують, бо що творять. Холодний Піт виступив на чолі. А як поставляться до моєї смерті? Хоч хто заплаче? А батько? О, він як не помре, то заплаче. А інші? А товариші? Господи, у мене немає товаришів. Як прикро. В школі відправлять панахиду і забудуть. Усі, усі забудуть. Там те є. Жити будуть, їсти, пити, кохати. А я? Я вже мертвий? Он свідоцтво. Завіщо ж я? Мені вісімнадцять років. Мені ще жити та й жити. За що мене розстрілювати? А я сам шукав смерті? Ні, це не може бути. «Хто це сказав, що я смерті шукав? Комісар? Преший він!» Думки метелицею бігали, ворушились і зникали. «Адреса батька!» «Якого батька?» – запитав Олесь з нахабством. «Твого!» «Немає у мене ніякого батька. Я нічого не скажу!» – відповів він, щоб його залишили і не заважали в ці останні хвилини помислити. Прийшов гурток чореногвардійці з винтовками, оточило Олеся і повели. «Що я зробив цим людям, що вони будуть убивати мене? А чи не все одно? Все одно помирати? Прожив би ще десять років, прочитав би ще з п'ятдесят книжок, переночував би ще з десятьма жінками. Отже, я вже все це знаю, все куштував, не варто жаліти. Ні-ні, Боже, прости за думки, треба молитись. Як? Кому? А, Боги. так!» Олесь почав отче наш, але зараз же його перепинили суворим окликом. «Скидай пальто!» Олес розтибнувся і кинув пальто на сніг. Морозне повітря ударило в груди і залоскотало. Раптом прибуло йому сили, енергії. Хотілося потягнутися добре, випростатись, плигати, бігти, щоб не змерзнути. «Руки назад!» Зв'язали руки, поставили до стінки. «Очі зав'язати!» Олес, купшив усю силу волі, відрікся. Він хотів дивитись на обличчя тих, хто буде стріляти, але не зміг. Приємне почуття від наставлених на його рушниць, а також свідомість того, що ці рушниці будуть стріляти, покорчило його, і він одвів погляд. Однажды встиг роздивитись, що червоногвардієць, який стояв проти нього, цілився йому саме в голову. Олесь перевів очі на небо. «Вже більш ніколи не побачу, а всі ще будуть жити». «А я? За що? Може впасти навколішки і благати? Просити? Може залишить жити? А як не залишить, то мені все одно. Повзати, цілувати в Та що ж це я? Збожив волів. Господи, дай сили!» Голова горіла, тіло кусав мороз. «Раз!», Раз. Раз. «Що це? Команда? Стріляють за третім разом!» Олесь глянув бік і побачив комісара. Той командував. Червоногвардійці тільки цілились. «Ніяко їх руки не задубіли. У мене вже не міють». Олесь поворушив пальцями за спиною. «Вже скомандували раз. Ой, може бігти? Уб'ють. Спробувати? Ні, буду стояти. А може пригнутись та побігти? Ганебно. А жити ж хочеться. Чи дуже ж боляче помирати? Удари, мабуть, дуже. Вже скомандували раз. Ще два?» «А потім кінець!» Олесь прикусив до лішню губу, щоб не закричать або не завити від жаху тупої розпущі і чорної туї. Серце колотилось занадто міцно, аж здригувалась сорочка. Воно поволі, але дуже прудко гнало кров по тілу, так прудко, що Олесові було важко дихати. Вдари стане. Потім знову вдари так, що затримтить все тіло – Болючий задзвенить у вухах і зашумить у голові. І знову спиниться. Два! Два. Серце похопцем прочнулося і боляче вдарило. Перед очима замиготіло. Олесь напружено подався трохи вперед і завмер у цім русі чекання. Коліна тремтіли. В голові була одна думка. Зараз, зараз, зараз. Увесь він одне напружене чекання. Серце нервово билось, але Олесь не чув його. Він боявся прослухати команду «Три». Жахнувся, що залп застане його несподівано. Жили на обличчі надулись, очі були розтулені до краю, вуха трошки піднялись, зуби сціпились. Всі почуття сконцентрувались на чеканні слова «Три». «Відставить! Вночі розстріляємо!» Гучно крикнув комісар, і всі гвинтівки допустили. Червоногвардійці з Реготом підійшли до Олеся, котрий застиг у напруженій позі і розв'язали йому руки. Дягай пальто!» Олесь нахилився, взяв пальто, вдягся. Він нічого не розумів. Комісар мусив крикнути «Три!» Червоногвардійці – стрельнути, а він впасти й померти. Вийшло щось несподіване. Комісар гукнув «Не три, а щось інше!» Але що саме, Олесь не розібрав. Червоногвардійці не стрельнули, а він не впав і йде кудись живий. Це непорозуміння? Що ж це? Мене помилували? Не дуже. Сьогодні вночі і розстріляємо. А чого ж не зараз? Щоб ти знав, як Україну боронити. Олесові зробилось гірко-гірко. Гірко від почуття того, що якби він не такий нікчемний і нікому не потрібний, то його б зараз же розстріляли. А то з ним можна й погратись, він все одно не вкусить. Олесь болюче жалкував за тим, що його не вбили. А ранком другого дня Олеся били шумполами. А потім пустили на всі чотири вітри змученого і знервованого, ображеного і приниженого душею й тілом. І тоді він не міг вже опанувати себе і плакав. Собачий хутір. Серпень. Року 1918-го.